spoluhlásky tdnl, tdnl v prevzatých slovách. Jedným z typických znakov cudzosti prevzatých slov v slovenčine je aj výslovnosť tdnl pred iie. Lenže preberanie a zdomácňovanie cudzích slov je proces ktorý sa uskutočňuje podľa určitých jazykových zákonitostí a zasahuje rozličné zložky preberaných slov. V konkurencii cudzieho a domáceho sa postupne presadzuje domáce. A tak dnes hovoríme komunista, ale komunisti. Terén, ale v teréne. Limonáda, ale liter, latinčina, ale latinizovať a tak ďalej. Preto treba pri štúdiu spisovnej výslovnosti osobitnú pozornosť venovať aj prevzatým slovám. O výslovnosti spoluhlások t, d, n, l, t, d, n, l v prevzatých slovách Možno formulovať tieto základné pravidlá. Pôvodne cudzie slová, ktoré celkom zdomácneli, vyslovujú sa ako domáce slová. To sú slová ako košeľa, diabol. V prevzatých slovách, ktorých cudzí pôvod sa uvedomuje, vyslovujú sa aj pred IIE spoluhlásky T, d, n, l. Výnimky sú slová ako latinka, linajka. Pred domácimi slovotvornými odvodzovacími a ohýbacími príponami začínajúcimi sa samohláskou I, I, E alebo tzv. Iovou dvojhláskou sa v prevzatých slovách vyslovuje T, D, N, L. Uvedieme teraz rozličné skupiny týchto slov aj s viacerými príkladmi. Upozorňujeme však, že je nemožné spomenúť v tomto kurze všetky prevzaté slová, ani slová, ktoré sú už veľmi rozšírené a v ktorých sa napriek tomu zjavuje neistota vo výslovnosti. Spoluhlásky tdnl, teda tzv. tvrdé tdnl, sa vyslovujú pred samohláskami I, I e v základe slova napríklad v týchto slovách. Adela, dekan, disciplína, diván, etnikum, fenek, fetiš, filip, hotel, chuligán, idea, júlia, Káder, klíma, kolega, komplikácia, kredenc, krokodíl, kulisa, lecho, liquer, liter, deciliter, milliliter, línia, martin, matematika, meter. Milión, Model, Napolitánka, Negácia, negliže Nikel, Nikotín, Olivový, Palestína, Paleta, Palisády, Paralela, Partiový, Partizán, ale pozor, partizáni, Pelerína, Pyreneje, Pleps, Poliklinika, Politika, Politruk, Prestíž, Problém, Roleta, Ruleta. Ale pozor, Roliet, rudiet, Rutina, Sangvinik. Sanitka, ale sanitník, satelit, segedínsky, sveter, šašlik, šlendrián, špiritizovať, štepovať, štetovať tableta, ale tabliet, talizman, technik, textil, teleskop, temovať, terč, termín, tetovať, tér, tiger, timotej, ulita, univerzálny, zenit a v mnohých iných. S tvrdým T, sa vyslovujú aj slová kalera, Zeller Veltlín Rizlink Krinolína Mandolína Plastelína Vatelín Spoluhlásky TDNL sa vyslovujú pred IE aj v niektorých prevzatých slovách veľmi rozšírených v ľudovej reči i v nárečiach Ceremónia šindej štimovať a tak ďalej. Spoluhlásky T, D, n, l sa vyslovujú v prevzatých slovách, končiacich sa na IK, IK, ak nejde o zdrobnené podstatné mená. Hovoríme teda alkoholik, atlantik, astenik, beňadik, botanik, dogmatik, cynik, Matematik, medic, neurotik, olimpionik, politik, technik a tak ďalej. Spoluhlásky TDNL sa vyslovujú pred príponou ický, ícky, alkoholický, hymnický, idylický, Krištalický, melancholický, melodický, metodický, symbolický a tak ďalej. Spolusky tr sa vyslovujú pred príponou ickosť, démonickosť, baladickosť, mikrofonickosť, sklerotickosť. Spoluhlásky T, d, n, l sa vyslovujú pred príponou Izovať. Aktualizovať, automatizovať, centralizovať, civilizovať, federalizovať. Pripúšťame však výslovnosť Bagatelizovať i Bagatelizovať, lebo základný tvar je Bagateľ s mekkým L. Spoluhlásky TDNL sa vyslovujú pred príponou izmus. Formalizmus, chvostizmus, imperializmus, internacionalizmus, kapitalizmus, komunizmus, leninizmus, materializmus. Chybná je výslovnosť leninizmus, socializmus, komunizmus a podobne. Spoluhlásky T, D, N, L sa vyslovujú pred príponou Ista. Artista, cymbalista, externista, finalista, komunista. Chybná je výslovnosť komunista, materialista, separatista a tak ďalej. Vyslovuje sa však huslista i huslista, lebo základný tvar je husle s mekkým l. Spoluhlásky T, sa vyslovujú pred príponou ita. Afinita, aktualita, banalita, bandita, beštialita, debilita, elita, eventualita, suverenita, špecialita. Nevyslovujte teda suverenita, špecialita, beštialita a podobne. Spoluhlásky T, D, N, L sa vyslovujú pred príponou IKA, akustika, antika, atletika, exotika, klinika. Politika, republika, štatistika, turistika. Výslovnosť atletika, cyklistika, politika nie je spisovná. Spoluhlásky T, sa vyslovujú pred príponami ID, IT, AMONIT, IGELIT karbonit, kianit. Spoluhlásky T, D, sa vyslovujú pred príponami ín, in, inka, ínka. Anilín, Bernardín, naftalín, nikotín, terpentín, perlínka, pralínka. Tak sa vyslovujú aj mená Augustín, Justín, Konštantín a názvy Kolín, Berlín. Vyslovujeme však Budín, Hodonín. Chybná je výslovnosť Augustín, Konštantín, Travertín a tak ďalej. Spoluhlásky T, D, sa vyslovujú pred príponou END ABONENT, ABSTINENT, ASISTENT, PREZIDENT, ŠTUDENT Spoluhlásky T, D, N, L sa vyslovujú pred príponou RR OUTSIDER, KÁDER, OPERATÉR partner, púder, sabotér, švindler, Jongler; pred príponou S, majáles, notes, pred koncovým E, finale, nacionále, parte, penale. V prevzatých slovách sa spoluhlásky T, d, n, l, vyslovujú pred koncovou rôznoslabičnou samohláskovou skupinou, v ktorej prvou samohláskou je i, e, ako napríklad v slovách Alumínium, Beštia, Galimatiáš, Idea, Lapálie, Lalia, Mania, Odium patália, pivónia. Chybná je výslovnosť beštia, ceremónia, patádia, pivónia a tak ďalý. V prevzatých slovách sa však spoluhlásky tedenie l vyslovujú v týchto prípadoch pred príponou ik ik ktorou sa tvoria zdrobnené podstatné mená ako advokátik, bicyklík, cigánik, fíglik, hotelík, kanálik, kanónik, kastrólik, praclík, pudlík, románik, šálik, škandálik a tak dělej. Spoluhlásky tě, dě, dě, ně, l sa vyslovují aj v slovách špendlík, štamperlík, trpaslík, žolík. Dále v názvoch průkou ako draslík, hliník, hlinikáreň, kyslík, sodík, vápnik, vodík, uhlík a v názve jemík. Spoluhlásky ťedeneľe sa vyslovujú v slovách s príponou nik, nik, agrárnik, bytník, ciferník, finančník kompromisník, kriminálník, sanitník, sírník, škandálník, tradičník a tak ďalej. Spoluhlásky te, sa vyslovujú v slovách končiacích sa na jak, jar, jer, kde ja, je, je dvojhláska. Fortier, gavalier, golier, halier, hotelier, inžinier, kanonier, mušketier, palier, pionier, pranier, ritier, špalier, švindliar a v Takto sa vyslovujú aj dieža, Priaga, predsálie, sliesko, taliansko, evanielik. Spoluhlásky ⁇ te sa vyslovujú pred príponou Ec, abesínec, dalmatínec, neandertalec, pred príponou Ica, mangolica, mongolica, terkelica, pred príponou ena, fiflena, a pred príponou ina, kremelina, tónina. Konečne tjedeň sa vyslovujú aj pred ohýbacími príponami a v súvnymi samohláskami, ak po nich nasleduje iový alebo eový io segment, ako v slovách a tvaroch bál, ale na báre, bicykel, ale na bicykli, dubleta, ale dubliet, futbal, ale na futbare, hotel, ale v hoteli, chetit, ale chetiti, konzul, ale konzuli, komunista, ale komunisti, podobne kotleta, kotliet, lokalita v lokalite, pilulka, piluliek, terén v teréne, turbína pri turbíne a tak ďalej. To boli najdôležitejšie prípady a najväčšie skupiny prevzatých slov, v ktorých sa vyslovuje tdnl respektíve tdnl. Rozsah tohto kurzu nedovoluje uviezť viac príkladov. Vieme, že na jedno počutie si túto látku nemožno zapamätať. A zda najdôležitejšiu orientáciu vám umožní poznatok, že pred domácimi príponami so samohláskou I, I, E sa spoluhlásky T, D, N, L aj v prevzatých slovách mekčia a že spoluhlásky L, L sa aj tu správajú rovnako ako T, D, N a T, D, N.